Domnilor, și domnilor bun găsit, sunt Petru Bogatu și vă prezint împreună cu Nicolae Negru săptămâna politică. Ultimele zile au fost pline ochi cu evenimente care mai de care mai răsănătoare. Unele dintre ele aș zice că au fost chiar istorice. S-au întâmplat atâtea încât. Mintea omenească nu poate să le cuprindă pe toate, riscăm să ne scape, să ne scape unele dintre ele. Totuși vom încerca să analizăm ceea ce a fost mai important, să nu trecem sub tăcere niciunul din evenimentele mai semnificative, însă orice am vorbi. Cred că, ca un fir roșu, prin emisiunea noastră va trece probabil evenimentul central al acestei săptămâni, summit-ul Alianței Nord-Atlantice, care a avut loc în țara Galilor, în Marea Britanie. De fapt, țara Galilor este o Newport, o regiune istorică a Marii Britaniei, dar orașul Newport, zice Nicolae Negru, într-adevăr a fost un eveniment istoric, cu totul deosebit și care are o sumedenie de conotații, legături și cu alte evenimente pe care le-am discuta azi, de exemplu situația Republicii Moldova, capacitatea ei de apărare, capacitatea ei de manevră în, în actual context politic, situația din uh, Ucraina, evident, unde s-au schimbat uh, foarte multe uh, lucruri, unde a intrat în vigoare, formal vorbind cel puțin, un armistițiu în urma negocierilor de la Minsk, uh, dar uh, Ucraina a fost și un uh, important subiect de discuție la uh, summit-ul NATO, dar și nu numai Ucraina, am spus deja, chiar și țările care nu sunt, alte țări care nu sunt membri ale Alianței Nord-Atlantice, Republica Moldova, de, de exemplu, este o țară care beneficiază acum de Programul NATO, inițiativa pentru consolidarea apărării, este, de fapt, conferirea unui statut aparte Republicii Moldova, care, deși rămâne potrivit Constituției un stat neutru, iată că va avea o relație mai specială cu Alianța Nord-Atlantică. Statele Unite, vom vorbi în special. Cu, da, îl voi ruga pe Nicolae Negru să ne explice mai mult ce ar însemna acest program e, oferit Republicii Moldova. E, România, evident, și Polonia și alte țări din restul Europei au jucat un rol deosebit la acest e, summit pentru că ä, ä, Alianța Nord-Atlantică în urma deciziilor care au fost ä, luate, unele cu caracter strategic ä, ä, consolidează ä, Capacitatea sa de apărare în centrul și estul Europei va fi creată, de exemplu, vom vorbi mai mult despre asta, o forță de reacție rapidă care va avea un comandament și în România și în Polonia, dar și baze militare în mai multe țări, deși cuvântul baze militare nu este utilizat, pentru, probabil pentru a evita unele confuzii sau probleme de ordine juridic de ordin, ce sunt de dreptul internațional pentru că este o înțelegere cu Rusia în, în, în, în Alianța Nord-Atlantică nu poate să instaleze baze în, în zona apropiată de în, hotarele Rusiei de ceea este utilizat cuvântul în fostului pact de la Varsovia. Da, în da. țările fostului pact de la Varsovia, în mod special, și în fostele Republici, evident, da. Sovietice. De Deci, este, este utilizat un eufemism instalații. Dar vom vorbi mai mult despre asta. Deci, parcă se întrezește o încetare a focului în Ucraina, deși vin știri destul de contradictorii de acolo. Acum, în privința acestui armistițiu, armistițiu este de unii aplaudat, de alții eh, criticat dur, de unii experți, de unii politicieni, și din Ucraina, și din Europa, și din Estul Europei în special. Eh, eh, vom vedea eh, de ce e bine sau e nu. Eh, chiar eh, Nicolae Negru am citit. Um, o, o opinie de a, Prezentată de el Pentru Ziarul național Dacă nu greșesc da. Da? Unde Dânsul vorbește despre Faptul că Acest armistițiu Ar putea sau riscă, da? Dacă nu greșesc da. să, să, să, să producă o transnistrizare acestei zone vom vedea dacă așa, într-adevăr, atât de mari sunt aceste re, re, riscuri pentru că noi am mai vorbit și anterior despre acest risc, despre o posibilă nouă transnistrie acolo, despre asta a vorbit și Traian Băsescu chiar acum câteva zile când vorbea despre intențiile Rusiei sigur că chiar dacă toate cele mai importante evenimente s-au întâmplat, zic, la Newport, la, în Ucraina și în, pe scena politică internațională, toate sunt legate de Ucraina, dar și de e, statul islamic, de amenințarea statului islamic. O sper să vorbim puțin și, des, și despre asta, mai ales că se întrevede și o coaliție e, NATO pentru, pentru a opri ofensiva acestor canibali sau sălbatici, cum i-a numit la conferința de presă președintele american. Sunt sălbatici, tai baraca, baraca, capitele oamenilor. Exact, da, e... exact. Da, masacrează da, da, prizonieri da, de exemplu, de război câteva sute de soldați da, da, să tai cu, de cu cuțitul în fața camerei da, ca putele jurnaliști da. și ca să încheie acest preludiu, sigur că vă, vă spun că vom discuta și probleme care țin de politica de strict, strict de politica internă a Republicii Moldova s-au întâmplat și aici niște lucruri interesante, se apropie campania electorală, se întorc din vacanță politicienii, atmosfera care sau acalmia care se instalase, iată că se încheie, se încheie. de exemplu, au apărut niște atacuri, Reciproce, dișeul unii se miră ce ar avea de împărțit între PCRM, Partidul Comuniștilor și Partidul Democrat, Democrat da. dar și speculații în legătură cu această situație, sunt, au apărut tentative ale unor grupuri sindicaliste, totuși. De a crea impresia că fermierii nu sunt mulțumiți de modul în care guvernul gestionează situația legată de embargoul rusesc. Să vedem dacă aici este doar un interes sindicalist sau este altceva și poate dacă reușim să vorbim și despre faptul cum guvernul rezolvă într-adevăr această situație un lucru care cel puțin pe mine m-a pus în gardă chiar dacă presa în mare parte l-a trecut cu vedere. este vorba despre niște atitudini foarte ciudate adoptate de metropolia Chișinăului și întregii Moldove, așa se numește oricât de straniu oricât de straniu ar parea, dar așa este asta este denumirea metropoliei pro metropolia Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove, nu am mai vorbit despre asta, iar, de fapt, acum se intitulează, am văzut și documentul despre care vorbesc, este vorba de o declarație a Sinodului și câteva alte documente în care este atacată Uniunea Europeană, unde se fac procese de conștiință, ca să spun, este Uniunea Europeană acuzată de depravare, de, de probleme, de defecte de ordine moral și este acuzată și guvernarea pentru faptul că a adoptat legea antidiscriminare șanselor egale, sau, sau cum, da, cum se numește acum legea șanselor egale, mi s-a părut o declarație e, foarte, foarte e, ciudată și în multe prevințe amenințătoare, să vedem în fund e, ce, ce se urmărește, dar prin asta, e, pentru că e, când m-am uitat la lista celor care au semnat, am văzut e, persoane care, e, cu, tot, cu, tot, cu toate că sunt fețe bisericești, e, nu însuflă nicio încredere, de exemplu, episcopul Sava de la teraspol care a făcut anterior niște declarații politicianiste în fond, în sprijinul separatismului transnistrean, ca să mai vorbesc de episcopul Markel, care a fost prins în flagrant delict cu contactând, întreținându-se cu niște persoane care este demonstrat deja încearcă să destabilizeze situația din, din Republica Moldova dar să începem, Nicolae, totuși cu evenimentul am spus central cu evenimentul numărul 1 summitul de la uh, Newport summit-ul Alianței Nord-Atlantice unde au uh, Participat și șefi de guverne, de stat, membrii, practic toate... Unul a participat pentru prima dată și Republica Moldova, Moldova cu Ministrul Apărerii. Da. Apropo, un paralel, pentru că nu avem timp, vom vorbi și e, despre. pentru că am vorbit de șefii de stat, de șefi de guverne dar nu avem timp, vom vorbi și despre noile nominalizări numiri, disemneri, de fapt din Uniunea Europeană în premieră absolut în fruntea Uniunii Europene este un reprezentant a fostului bloc comunist Donald Tusk, Tusk. este un lucru, cred eu, extraordinar și acesta, istoric în, în fond, zic în paralel, vom vorbi și despre, despre asta Bine, pentru dar că o s-a încă... în fruntea Parlamentului European adică e... E, da. e o tradiție, într-un fel. Da, dar, să fie atrași și politicienii e, din. Evident, dar totuși acum. De președintele Europei. De președintele, da. da, președintele Consiliului da. European. Da, da. De persoana care formal, cel puțin, este numărul 1 în Europa. Pe urmă urmează președintele Comisiei Europene, care este șeful Guvernului, de fapt, Guvernului European, ca să fie clar pentru. Tadeusz Mazovetschi, tot e exprim-ministru, de altfel, la Poloniei da. Da, Tot Donald Tusk, de da. asemenea este ex prim-ministru? Încă e prim-ministru. Încă este, este prim-ministru. Prim prim da, el în octombrie. De prim-ministru acolo? Pentru că, sigur, partidul său rămâne la guvernare. Da. Deci, acest summit, NATO, am avut impresia că este aici mai bine ca oricând s-a văzut că în tot rău este și un bine. Pentru că, sigur, că acest summit s-a întâlnit în condiții extrem de dificile, război în Ucraina, noi sancțiunea acum se pregătesc împotriva Rusiei, confruntarea cu califatul din Irak și, și, Siria. și Siria, o amare amenințare, cum a spus, a zis Barack Obama, dar pe de altă parte am văzut multe elan acolo Alianța Nord-Atlantică, care își Bine, pierduse părea Alianța Nord-Atlantică a lâncezit până acum. A lâncezit, da. fel nu a, avea de lucru. Iar omul care este sportivul, care nu se antrenează, el își atrofiază... nu mușchii, mușchii, da, e adevărat. Este, chiar dacă, funcțiile vitale încetinesc, da, da, da și chiar dacă NATO... Lipsit tot, de pasiune. Exact, da, da. chiar dacă NATO... Era o forță întotdeauna, să te-a Stalin de ea, să te-a Era Brejnev și alții. Nu, e, e, era o forță. nu, mai... nu dar eu am avut impresia că un timp, poate Putin, dacă s-ar fi temut, n-ar fi făcut ce a făcut. Bine, Putin nu, nu se teme de ce, fiindcă forța principală a alianței NATO nu se află aproape de el. Forța principală constă din, desigur, Statele Unite, Armata Statelor Unite Marea Britanie aloc finanțe sau din buget mult alocă pentru apărare Franța, deci toate da. trei puteri militare sunt depărtate de... Dar nu, aloc, de nu alocau pentru că... Dar făceau, majoritatea celor chiar se făceau glume în mijlocul politicienilor occidentali, că păi, eu, un dinozaur acest, dinozaur da. al războiului Recep, Recep, acest da. NATO ce, ar trebui să facem ceva cu ei Păi, da, asta nu și înțelegea ce, ce ocupație să-i dea NATO. Parcă de acum nu paște pacea niciun pericol, totul este bine, toți trăiesc în pace și prietenie. Și i-au găsit uh, lupta, lupta împotriva teroriștilor. Oricât, or, nu, da. nu, oricât ar pare de paradoxal, unul dintre cei care i-a -a găsit ocupație și sens i-a conferit și nou sens a Putin. fost Putin, da. care, care zicea că steme cel mai mult. da vorbit, put... zicea că, pentru că uh, el chiar a motivat. De ce a intrat în Crimea? Că stemea că să, va veni că NATO. se stemea că Ucraina va intra în NATO și NATO va veni în Crimea. Dar NATO nu rezenta absolut niciun pericol. Existau numai 66 de mii de militari americani în Germania. 66.000 și contra armatei ruse, asta este vorba, o nimică toată, da. Armada rusă, dacă nu mă înșel acum are peste 700.000 de, de, de soldați, da, bine pregătiți ultima vreme. Armata rusă a investit foarte mult în armată, în modernizarea armatei, în timp ce alianța din împotrivă, statele alianței, uh, micșorau investițiile în apărare, doar câteva state, dacă bugetele nu mă așa, militare, bugetele militare, constituiau mai puțin de 2% deși păi se da, cerea da. să fie măcar 2%. David și chiar a spus că doar Marea Britanie și Statele Unite respectă Nu, nu, nu, mai respectau din uh, statele astea Polonia, a, Polonia da. Estonia și Grecia. Și, și, și Grecia, Grecia, și Grecia dar Grecia din alte da, rațiuni dar respecta, alte da. Rațiuni. da, da. Dar din vechile state europene, ca să zic așa, vechile state ale Uniunii Europene, într adevăr. Doar Marea Britanie plus da, spate da, Unite care. Da, e bine, și Franța într-o măsură oricare, dar celelalte state aveau mai puțin de 2%, și ro inclusiv România, inclusiv avea România. De, mai puțin de 2% Acum, iată. Comportamentul lui Putin i-a pus pe toți în gard i-a speriat și. Acum și Finlanda și Suedia vorbesc despre necesitatea aderării la NATO, despre necesitatea măririi bugetului mi -mi militar. Putem da. în de, de vedere să spunem că Putin a suferit o înfrângere, că el și-a făcut-o cu mâna lui. Exact, el zicea că el vrea să îndepărteze NATO de la granițele Rusiei, de adică că NATO vine acum. Păi de să, mai... nato se vede nevoit să vină acum mai aproape fiindcă. Uh, există art articolul 5 al tratatului NATO, care spune că atacul asupra unui țări NATO este atac asupra tuturor statelor membre ale NATO. Deci atacul împotriva Estoniei sau Lituaniei sau uh, uh, Letonii sau Poloniei este atac asupra tuturor. Și cum poți să apere NATO? Cum poate să apere NATO aceste state? Să creeze forțe militare corespunzătoare, fiindcă nu există. Dacă soldații americani se află la, în Germania, când reușesc acei 66.000 să vină în Lituania, de exemplu, sau în Estonia, în, în două zile sau în două ceasuri. Armata rusă o Estonia și atunci e, ce e, să facă NATO? Exact, deci, auzeam înainte da. ce obțin unii analiști chiar ruși, spuneau, bine, este art acest articol 5, dar cum... Cum va fi pus în aplicare, da, da, da, acum da. Hai da, să da, vedem da. cum va fi pus în aplicare, păi că general -a... Rasmussen a vorbit despre această forță de reacție... Acum s-a format această forță de reacție rapidă, da, decizia, s -a, adică s-a Lua. luat decizia dar nu e nu o să dureze mult cât o să fie format această forță. îți dai seama că forțe că există, chiar acum da, da, la da, da, 1000 de soldați. Da, da. Și acești 4000 de soldați vor fi pregătiți să reacționeze imediat unde a pus cineva Piciorul armată străină, piciorul pe frontiera unui stat NATO, imediat această forță de reacție rapidă este la fața locului. Imediat această forță de reacție rapidă reacționează. Mai punem în calcul și faptul că avioane NATO o să survoleze spațiul aerian al acestor continu, state da. continuu și o să observe ce se întâmplă. Clar, avioane de dar și avioane de recunoaștere și o să vadă mișcările care se vor înfăptuie. Evident că ele nu o să vadă soldații verzi care vor încerca să strecoare așa prin metode să zicem netradiționale dar pentru asta iarăși NATO se pregătește. Această tactică de disfășurare a războiului când se infiltrează soldații, se infiltrează serviciile secrete într-un stat străin, desigur de acum NATO o să trebuiască să-l aibă în vedere și o să trebuiască să reacționeze. Putem vorbi cu această ocazie că Polonia și România uh, vor juca sau vor avea de jucat un rol mai aparte acum în ce privește. prește... Uh, strategiile de apărare occidentale pentru că în Polonia este prezența militară americană, acum va fi comandamentul acest comandament. NATO, exact Da, sunt două baze deja, două baze americane la Mihail Kogălniceanu și la Deveselu, care se consolidează și Dar o să fie și infrastructură pentru aceste instalații. De fapt bază NATO, da. un fel de deci Vorba de infrastructură care se asigure securitatea statelor membre NATO, da, da. care să asigure că niciun soldat, nici o unitate dușmană nu traversează hotarul statelor NATO și că există reacție, că va exista reacție la acest fel de acțiuni. Republica Moldova are, beneficiază de acest program. Rasmussen a făcut da, mai multe referiri la acest Chișeliu, program la... de întărire a capacității NATO, desigur că a capacității defensive de altfel, nu a capacității de atac. A, capacității ofensivi a NATO. NATO nu are de gând să atace pe nimeni decât numai să se apere în cazul de față și Republica Moldova va beneficia cum de altfel va beneficia și Ucraina și Georgia. și Georgia va beneficia de acest program sub aspectul modernizării forțelor sale armate sub aspectul instruirii forțelor sale armate Desigur că, și sub aspectul informării Republicii Moldova, a statelor respective, deci un fel de. Împărțirii uh, cu inteligență, cu informație privind securitate. Un lucru care poate fi decesiv. Da, un lucru care da. poate fi decisiv și un lucru care ucraninii asta cer. Asta, da? cer și da. asta era problema, să le se dea și lor informația da. de care dispune NATO. Pentru că ei, de în exemplu, vedere... nu controlau teritoriul, granița lor cu Rusia. Da, nu controlau rupiau... și nu vedeau mișcările trupilor rusii în cazul de față. NATO a, a dispune de suficiente mijloace ca să observe aceste mișcări și dacă noi intrăm uh, în acest program. Și, în afară de asta, uh, Congresul American a adoptat acel act uh, de prevenire a agresiunii ruse, în care Ucraina, uh, Republica Moldova și, și Georgia obțin da, da, da. statutul de aliat al SUA, aliat non-NATO, da, da. da, de, de, de, de, de membru al NATO. Și acest statut Iarăși oferă Posibilități De apărare desigur că conform Acestei lege Statele Unite ne pot furniza Armament, ne pot Furniza instructori. în și, cazul unei agresiuni Da, în cazul unei agresiuni Și în cazul unei amenințări Ceea ce de fapt este Una și aceeași Fiindcă Uneori nu e, e suficientă numai amenințarea, fără agresiune, dar nici asta Amințarea nu mai, este, mai, este, periculoasă, da, mai dar. periculoasă, dar nici asta nu este acceptabil în relațiile internaționale, e, e, e, asta e, e, e, e, tot, tot e, se consideră e, o, cum? O, o, o agresiune. Cum trebuie să interpretăm declarațiile lui Obama, dar și al lui Rasmussen că Ușa. Alianței din nord rămâne dischise. Da. Pentru Georgia este clar. Georgia, apropo, i s a oferit uh, Da, da, sau... și în afară de asta a spus uh. că nicio țară nu are dreptul de vieto asupra deciziilor NATO. Dacă un stat care este pregătit pentru aderarea la NATO și să ia această decizie, nu va fi întrebată Rusia sau în, în altcineva. Sau altcineva. da, da. Cred că asta se referă mai mult la Ucraina, Ucraina decât la Republica Moldova, Republica Moldoşe a, a da, are, Georgia are da o, are o da, da curs da, da, da îi s- oferit. Clar, deci un viitor în NATO... Vezi că în Georgia eu, este și o decizie politică în da. privința asta. Deocamdată în Ucraina nu există o asemenea decizii, deși se vorbește deși și sondajele arată că majoritatea ucrainenilor se pronunță pentru a dărâna. Ucraina na. nu e exclus chiar un referendum. In, da, uh, da. Poate după alegeri vom vedea. E, vom vedea cum da. vo, vo, vor, vo, da. vo, vor evolua lucrurile... Uh, Asta va depinde, și ce se va întâmpla în Estul Ucrainei. Exact, da. că dacă, dacă Rusia își va menține această politică de, de agresiune, această politică de infiltrare, uh, o politică de altfel, cum să zic, nerușinată, să spunem lucrurilor pe nume, agresiune uh, uh, fățarnică, fariseică, zice că nu are soldați acolo când mor soldați ruși nu, în și, Ucraina. Dar nu n-a dar și cinică. Și cinică, da. și sinonim cu cinismul. Dar, la ce mă refer când zic cinic? Apar tot mai multe știri vin din Rusia, chiar că cu toate că este spălat pe creier cetățeanul rus, dar apar nemulțumiri. Pentru că una este să lupți pentru o cauză Nobilă și altceva când părinții află că copiilor mor sau vin schelodiți, invalizi de la un război care nu este, nu există. De undeva de unde n-a fost, adică se spune că el n-a fost acolo picând, la îl în sicriu. Și sicriile în anonimie. sunt înmormântați în secret. Pe ascuns, asta trezește o neînțelegere la început, trezea iar acum apar niște... Petru, eu am zis că există o sinonimie între fariseic și cinic, dar există un sens original al uh, cuvântului cinic care deosebește a. a, a cinismul de fariseism, cinic provine de la Cânesc din Grecia. Da, da, da. Și cinic înseamnă Cnesc și iată această politică cnesc, adică lipsită de suflet pur și simplu. Exact, da. O observăm război... în comportamentul da, Rusiei. Dar da, dar să se întâmplă și împotriva lui Putin, pentru că acum uh, unii consideră că unii experți sau unii observatori a situației din Rusia că uh, această inițiativă de pace a lui Putin, că și Putin a venit cu, uh, niște, cu un plan de pace uh, din câteva puncte, dacă îți minte, uh, a fost dictată și de faptul că pierderile sunt foarte mari. Undeva, un, unii consider, uh, spun că este vorba de aproape sau de circa undeva o mie deja de persoane ucise uh, uh, și este o limită când poți să aduci acești oameni în secrie, am spus, să îi grup. El, pentru prima dată El pentru prima dergeri. dată Canal a transmis despre un soldat mort în Ucraina. Da. Exact, practic au recunoscut. Au recunoscut că soldații ruși luptă în Ucraina. Un deputat rus a recunoscut acest fa fapt și a spus că are probe, pro are dovezi. Deci este o limită. Deci nu mai, pierderi dacă într-adevăr este o mie, înseamnă că pierderile sunt mai mari decât în Afganistan. În Afganistan, în 10 ani, au murit 13.000 în 10 ani, din 1979 până în 1989 când au plecat rușii de acolo. Adică aici în câteva săptămâni o de oameni sunt morți, sigur că... Bine, tu te referi numai la cei care sunt numiți așa din armată, adică dar, dar uh, sunt mercenari inf inf inf infanteristi sau parashutisti sunt, sau... sunt mercenari, da. sunt comandori greu gr da, sau... sunt toți mercenari da. care sunt recrutați prin comisariate militare sau prin diferite organizații militare presa așa scris da. cum ei sunt recrutați cum li se promit sume de destul de mari de de bani, de exemplu, până la 70.000 de de ruble, 70 de ruble pentru un șomer acolo care nu are nu are alte surse de existență, este o sumă tentantă și ce face el? Deci bine, hai să riscăm, mergem acolo, parcă nu sunt morți, parcă nu, nu luptele nu sunt atât Bun, de crâncene, dar, dar astfel de război atrage și plava societății. Ce Dar cu toate bandiții, cei care pur și simplu au cu cu toate acele de ce da. Rusia s-a văzut nevoită să introducă trupe armata regulată acolo în Donbass? fiindcă nu s-au adunat atât de mulți voluntari, așa zis, voluntari și mercenari, și separatisti, așa zis, și separatiști, mai bine zis, erau pe cale să suferă o înfrângere. Și atunci Putin a fost nevoit să introducă trupele regulate și să schimbe situația disturi, în Valia Sovietică. Armata ucraineană s-a dovedit superioară acestor. E... Bine, dar armata superioară s-a dar... dovit a fi nepregătită totuși să lupte cu armatele, armata regulată a, a, Rusia, a Rusia, da. da Bun, noi aici venim, am ajuns deja la tema armistițului, deși mulți nu credeau, el a fost încheiat în urma negocierelor de la Minsk, Leonid Cucim a fost o președinte, reprezintă Ucraina de mai mult timp. Acolo. Zurabov Rusia, deși zice că nu este parte a conflictului. A semnat acest lucru. se discută de, acord fapt. de... Pentru de... Ucraina nu discută cu. cine persoanele <laughs> din domenesc. Interesantă interesant, totuși. Pe de o parte Rusia a declarat că nu este parte A de conflictului. A conflictului. Și atunci când uh, Poroșencu a propus acest acord de, de armistițiu, această încetare a focului, ce au spus liderii separatiști? Au spus că nu, noi o să încetăm... Uh, uh, o semnăm acest acord de încetare a focului dacă trupii ucrainene în general se retrag de aici și noi o să ocupăm toate regiunile Novorusiei, iar că atunci nu, nu. noi, <gângh> adică când o să ajungă la sau când o să ajung aici în Transnistria peste un timp acolo foarte, foarte scurt scurga, foarte, foarte, scurga. foarte scurt el a, a fost schimbat, pla -a. schimbat a placa o să participe, înseamnă că Putin a zis, băiete, Iannă, te rog, mai lasă tonul mai, mai jos. Putem și trage de aici concluzie că, trage că, că, că, că este Putin este, să... da. Putin este nevoit să semneze acest armistițiu, fiindcă dacă nu ar semna, asta ar înseamnă că este război, asta înseamnă că el trebuie să meargă mai departe trebuie să atace Mariupolul de ce nu atacă el Mariupolul ori nu are forțe suficiente ori se teme că o să fie morți și mai mulți atunci el o să aibă probleme Păi în, de ce se teme? În... Poate de sancțiuni se teme poate Și de... de sancțiuni, da iată dacă nu dacă continuă, dacă nu semna acest armistițiu, și mai ales dacă nu va respecta acest armistițiu, pe data de 8 septembrie vom vedea intrarea în vigoare a altor sancțiuni. Da, vor fi foarte aspre. Deja aceste sancțiuni acționează, deși unii zic că nu, că sunt înțepături, nu sunt înțepături. Uh, ex, uh, noile exploatări petroliere, noi ex, de exploatări de zăcăminte de gaze, mai ales în nord, în Arctica, nu sunt posibile fără tehnologii, fără tehnologie uh, occidentale, uh, uh, uh, da, occidentale, fără uh, aparate, fără in, instalații occidentale. Și atunci, dacă nu a, să aibă noi explorări, noi uh, surse de gaze și noi surse de petrol, atunci ce va face Rusia? Nu, da. dar e posibil ca sistemul bancar să fie ruinat. Într-adevăr, Bine... într unii spun că criza din 2008 a început în urma unei probleme care a avut o singură bancă în Statele Unite. Dar dacă se prăbușește tot sistemul bancar, din, din Rusia, dacă va fi eliminată așa cum. Bine, dacă va fi, bancară, fi eliminată, da. e eliminată. Încă această nu s -a chestiune această nu s-a luat, această decizie. Da, da, vorbesc dar se vorbesc despre unii lideri occidentali. Desigur că asta va depinde de felul cum se va comporta Rusia în continuare. Bun, în prința Rusiei e clar, sunt și eu de aceeași părere. Aici nu, nu pot să-ți reproșez nimic, pentru că și eu consider că mai mult Rusia chiar a avut nevoie de acest armistițiu, în ciuda aparentelor victorii, Dar cu ce preț aceste victorii, Putin s-a da, văzut nevoit să se expune, să trimite practic deschis. Da. Nu mai trimiteau muleti versi cu fără însemne, dar deschis trupe care au fost filmate, e, acum îmi în fac încolo. Păi trupii globului, de au trupii fost de acolo, da, și-au murit, trupii au murit da, da. trup, mulți acolo. Da. De ce Poroșencu a acceptat? Pentru că și în Ucraina e, sunt diferite opinii și în lume, și aici la noi, în Republica Moldova, am mintit despre bă, opinia ta, că, Că Bine, atunci când, când eu am această... În ce măsură riscă ca urma acestui armistițiu să se aleagă cu, așa cum ai zis, cu o transnistrie, cu o Da, riscă, desigur. În primul rând, această opinie, eu am spus-o încă nu erau cunoscute toate detaliile acestui acord, acestui armistițiu. Uh, ulterior am aflat, de exemplu, că declarația lui, lui Poroșenco Precum că acest armistițiu este semnat în condițiile propuse de Ucraina, sunt conforme planului de pacificare propus de Poroshenko. Deci, și, nu este vorba de planul lui Putin. Nu vorba de planul lui Putin. Și, și Putin a avut un plan, dar acest plan era plan de transnistrizare. A, exact, și da. eu atunci când mi-am expus punctul de vedere, nu știam ce se află în de, a, da. spatele acestui armistrițiu. că, stițiu, da, Putin, că, că, să că armata, Putin să plece armată, dar da, și da. alte lucruri care... și federalizarea într-un fel era cerut da, da. dacă nu chiar... Da acordarea unui statut de stat, vorbea de statalitatea statalitate acestor acestor da, aceste regiuni, s-a adresat acestor uh, militanți, să le spunem așa, s-a adresat uh, ca militanța ai în Novorusiei. Într-un fel, el de acum Dăduse și nume acestei noi structuri statale pe care el o vedea în capul său și pe care el o cerea de la, formată de la ucraineni. Ceea ce spune Poroșenco iniție la altfel, dacă, iarăși dacă situația va evolua așa cum vrea Poroșenco. Poroșenco zice că trebuie să fie scoase trupile acestei militanți, acești așa zis voluntari, trupile ruse de fapt separatistii ruse trebuie să fie scoase din, de pe teritoriul Ucrainei le dă posibilitatea celor care ne-au comis crime le formează un coridor să plece da. este asigurată paza frontierii ruso ucrainene să nu mai poată pătrunde în, înapoi, o zonă de tampon îmi pare că de 10 km se, se formează pe urmă se acordă un anumit statut unor raioane din regiunea Donetsk, nu regiunii Donetsk da. în întregime. Și, desigur, o anumită descentralizare și un anumit statut pentru limba rusă sau pentru folosirea oricărei alte limbi. Dar da, și legea lor, lor prevede, da, și acum, prevede asta, prevede, da. da lege care să este în vitoare. Da, da, da. da, da, da, da. da, da. Uh, da Documentație document, să uh, uh, document, scrie în, da, limba, în lor, justiția, da, da. limba lor, da, și așa da, mai departe, da, da, da. da. Deci, dacă lucrurile vor evolua așa cum spune Poroșencu, știu, atunci, foarte atunci da, foarte da, da, bine pentru Ucraina și putem doar saluta. Mai, mai ales că și Ucraina are nevoie de răgați pentru ca să-și da, întărească da, nato da, da, da. a... În afară de asta, apropo, iarăși s-a decis că nu, NATO va acorda ajutor militar Ucrainii, dar unele state NATO vor putea acorda ajutor și în special îi vor acorda ajutor cu armament de precizie care va fi foarte mult de folos da, Ucrainei. E, e, puțin o oprim chiar asupra acestui aspect pentru că în primul rând ar fi bine să le explicăm de ce s-a luat așa o decizie pentru că am înțeles că de fapt este un femism, într-un fel, sau un tertip, adică nu, nu NATO furnizează arme, dar practic am, am văzut mai mulți lideri au, uh, din statele NATO au spus deja că vor furniza aceste arme, chiar Traian Băsescu s-a pronunțat acestui subiect, dar nu numai foarte mulți. Deci și Erasmus că chiar... Bine, câte, fiindcă există Pentru baza există. înțelegeri bilaterale. Fiindcă există un acord, un tratat între Rusia și NATO din 97 pare că care nu că interzice și a luat angajament și limitează acest fel de acțiuni de pl. de furnizare de armament sau de sprijin militar către cineva. Da, dar, Rusia care, încălcat... dar Rusia a încălcat. Rusia a încălcat, dar ce spun uh, liderii NATO, Chiar, ce spun? Da, da, acum, uh, ce spun ceilalți? zice faptul că Rusia a încălcat nu înseamnă că trebuie să încălcăm și noi. Să noi fim trebuie și să noi re... ca ei, da. da, să fim și noi ca ei. Noi trebuie să acționăm strict în limita legii, în limita normelor internaționale și eu cred că este corect din punctul ăsta de vedere. Dacă se găsesc un listate care pot să furnizeze lasă să furnizeze Ucraina are nevoie, Ucraina este un stat suveran are nevoie de apărare și are nevoie să încheie contracte tratate, acorduri Bun, cu orice că, pentru țară timp, putem, pe scurt ce putem spune că în urma acestui summit uh, cauza ucraineană sau Ucraina în, în fond are mai multe șanse să-și apere independența în fața agresiunii ruse sau sau nu de, sau e de vreme încă să spunem așa ceva. Deci dacă zicem că acest summit este istoric, da, este istoric pentru țările NATO pentru că practic le asigură o efectivă apărare acum. Dar pentru Ucraina sau pentru Republica Moldova și alte posibile ținte putem spune... Bine și pentru Ucraina este istoric mai ales în partea în care se spune că niciun stat străin nu poate pune veto pe o decizie NATO în cazul de față Ucraina ar putea, dacă va dori ar putea deveni NATO și Rusia îmi pare mie că a scăpat momentul, i-a împins lucrurile prea departe până într-acolo încât și ucrainenii vor în NATO și într până într-acolo încât și... Cât și de Georgie da. nu mai vorbim de acum, Apropo... da dar și într-acolo încât statele NATO ca unii state NATO care mai înainte erau reticente în această privință și care s-au opus apropo intrării ucrainei în NATO și George, în 1900, pardon, în 2008 la, la București. Deci situația se schimbă. Deci, buscoc, Nicolae, în prea mea era dacă capacitatea de rezistență a Ucrainei s-a consolidat acum, pentru că am spus deja vor primi armei de la unul de unele țări, membrei uh, vor fi livrate uh, tehnică de luptă, arme Sigur s-a consolidat, deci, desigur și că... S-a consolidat, um, este asta în măsură să descurajeze agresorul. Uh, deci, pe scurt, un pronostic, ce va fi acolo mai, mai, mai, mai departe? Bine, eu cred că Rusia... Nu este descurajat atât de această decizie a NATO, ea putea să prevadă această decizie a NATO, lucrurile evoluau în această direcție și eu cred că uh, Rusia a prevăzut această decizie într-un fel, i-a prevăzut-o, de ce? Fiindcă nu a mers uh, cu atacul mai departe, nu a ocupat Mariupol, nu uh, nu au pornit nu au mers mai departe în, în, în celelalte regiune în Nicolae, Herson și așa mai departe și rezistența da, era da. mare acolo trebuia și... să introducă noi trupe și am spus păi am Da, ajut. trebuia să introducă noi trup... Nu, da, trebuia să introducă noi trupe. eu fă... cred că eu crezi... tu, chiar, tu chiar ai spus că înșiți să contrazici că inițial planul a fost altul că comercianarii ăștia rezolvă tot, creează o transnouă sau două transliste, dar că s-a dovedit că nu pot. Nu, eu, eu cred că acest armistițiu este convenabil Rusiei, că într-un fel salvează fața Rusiei. Da, păi da. da. Despre asta vreau să spun că, totuși, una este. Uh, desfășori o acțiune de ocupare a unui teritoriu și alta asmenție această ocupație a teritoriului. Nu, nu sunt suficiente câteva mii de oameni. Acum, acum o să trebuiască... Patru, o, un stat de, de 46 de milioane nu îl ocupe așa de simplu sau chiar jumătate din stat de 46 da, chiar de prime, milioane. Chiar, Iar și, asta, da, da. Dar. chiar această Novorusie, nu Rusie, Nu e așa de simplu. Eu cred că Bine, are niște probleme cu psihicul, dar nu chiar intrat din nebun, s și usdea seama că ocuparea Novorusia, a și fiindcă nu există Novorusia, a fost o e o istorică, dar acum nu e vorba de un stat, nu vorba, da. De un teritoriu care să spune, uite, asta este Novorusia. Acum nu există Novorusia. Eu cred că acest armistițiu uh, a fost prevăzut de Putin uh, și de altelor Poroșencu așa spus că acest armistițiu a fost semnat după discuția telefonică cu Putin. Da, evident, asta e nici vorbă, pentru că și eu am spus că Putin este acum, a ajuns deci, într-o situație destul de dificilă. Părerea mea este totuși că el ac acționează în ca este pentru el un caz de forță majoră. Eu am citit acum... Nu știu, dar clipă, eu nu cred, Petru. eu nu cred că el nu a prevăzut aceste decizii ale nato înspre nu, Asta nu, mergea, el despre asta el se discuta. acum, dar da. dacă vorbim de invazia lui în Ucraina, de anexarea Crimeei, de pe urmă, de apei apelor în Donbass, totuși planul lui era altfel, totuși. Eu am citit, asta am vrut să spun, e... o clipă, am citit, acum a apărut o carte despre... Hitler, despre începerea războiului, unde autorul, cu un istoric american pare mi se cu argumente foarte serioase. Se spune că e, nu a fost atât de e, bine chiar gândit planul lui Hitler, cum se credea unii, că planul acesta barbaros. Da, sau da, dar uh, uh, din da. s a spus că n-a fost uh, da. bine în gândit. Unii, el a acționat în caz de forță majoră chiar în Polonia, pentru că el a încercat la început să se înțeleagă cu polonezii. Uh, Înainte de a ataca Polonia, dar polonezii au refuzat. Și dacă nu refuzau polonezii, dar să subordonau, ca să zic așa, lui Hitler... Altfel, Bine, istoria. multe lucruri s-au desfășurat altfel. Exact așa dar greșeala așa. lui Putin a fost mai înainte, a, păi da, păi nu e... acum, nu la etapa asta. Păi greșeala lui Putin a fost locului, atunci, și prima dată când a pornit de despre primere, Da, da, atunci când a. dar poate și după Crimea când a vorbit despre de... Noua Rusia. Și, înainte și asta i-a încurajat pe separatiști și alte elemente dezechilibrate e din aceste regiuni să se ridice. Și el când a văzut această mișcare el a mai sperat că ei vor fi atât de mulți cel puțin ca în Crimea. Și se vor ridica și atunci e el de... cu da. jurință va aplica scenariul din Crimea. Lucrul ăsta de... nu i-a reușit. reușit. Dar -i de noi am vorbit chiar <coughs> aici la microfonul radio Vocea că mai întâi a planul planul cu Covic. Pentru că altceva trebuie Bine, să se Da, e adevărat. Și când, când a ieșuat, a trebuit să ocupe Crimea. E, e, e adevărat, Petru. A ieșuat multe planuri, dar... Cea mai mare greșeală a lui Spiurne, el a recunoscut-o că în Donetsk, Luhan și așa mai departe, elementele separatiste nu s-au dovedit atât de numeroase și mai cu seamă în celelalte regiuni. Cu atât mai mult, Odessa, Herson, Nicolae, da, practic chiar Kharkov și așa mai departe. Nu erau atât de puternici aceste elemente Și atunci el a vrut puțin să frâneze lucrurile, dar scăpasă din. Exact, de sub control. El de acum nu mai comand, nu mai dirija. Și la un moment dat îți amintești acest străcov și alții ei deveniseră atât de populari încât, într-un fel, să -i, să -i el a fost nevoit să înlocuiască să da. că prezentau nu, concurențe nu pentru dâns. la, să dânsul. Nu mai, mai rămâne la acest subiect, dar nu mai avem uh, timp. Închiem doar ca, ca să încheiem, uh, te întreb dacă uh, Republica Moldova, dacă poate are șansa să adere și ea să ajungă sub umbrela NATO, Mihai Ghimpu a, a venit de nou, zic de nou, pentru că asta este poziția liberalilor mai veche, că trebuie schimbată ceva în strategia de apărare națională, dar și alți euh, experți, observatori de la noi, înclină da, să, să, să, să spună asta, deci este vreo șansă ca nou context, pentru că contextul dictează, da, Republica Moldova să devină membru NATO, poate după alegeri, poate până la alegeri, având în vedere presiunea externă. Bine, Sau cel, eu nu membru, știu. Dar, dar să facă pași înspre NATO. Eu nu știu, cred că... Se renunță la statutul de neutralitate, de exemplu. Eu am scris la tema asta. Noi avem o problemă de securitate și de apărare ce facem noi în cazul, de pildă, dacă armata rusă ajunge la, la Nistru, ajunge în Transnistria, cum ne apărăm noi? Nu ne putem apăra, desigur cât trebuie să ajungă cât îi ceri armatei ruse să ajungă până la Chișinău în, în cazul ăsta? Dar asta? nu trebuie să vină chiar dacă luăm armata rusă din Transnistria 3.000 de soldați ruși mm. plus acum presa scrie că în urma mobilizării Transistria au... Pot vreo 30.000 să iei să 30, nu, dar 20.000 au donat deci 23.000 de mii... Cine e, e la da. să, le să pep, nu? Bine, se face mobilizarea generală, dar iarăși, Crem, pregătire și așa mai departe. Desigur că e o problemă. Și lucrurile se trebuie discutate. Hai să nu băgăm capul în nisip și da, să da. spunem că tot o să da, Nu! Iată așa credeau și Ucraineni tot așa, așa că să da. și ghine dar nu a mai fost gine. Da, și da. Rusia, ceva s-a întâmplat în capul lui Putin și poftim lucrurile pot să degenereze până într-o într-o zi, zi a... într-o da. într oră, într-o clipă până într-o încât să pornească un război un pentru, nou pentru război mondial și asta doamne, din cap dar dacă ia foc într-adevăr, nu da. Rusia aici cum îi zice Putin în sud dar asta dintr-un accident n-a luat foc nu a luat foc dintr-un accident fiindcă între timp situația s-a mai schimbat pe acolo. Între timp ucrainenii sau spiritul ucrainean s-a mai consolidat. Da, da, ucrainenii s-au mai trezit. Da, da. Și el a scăpat din vedere. Probabil, FSB-ul și așa mai departe, nu l-au informat suficient da, de bine. Exact, corect. Da. Ei nu erau bine informați despre starea de spirit la fața locului. Dar dacă lucrul ăsta nu era așa cum este acum, dacă FSB-ul și KGB-ul și așa mai departe reușeau să ridice populația exact, împotriva autorităților de la Kiev, așa deci... cum porniți. și în unii cazuri spărea părea că o să aibă succes. Iată la Odessa, de exemplu. A fost într-un moment pe muchii de cuțit. Se credea că, iată, acuș, acuș, acuș, o, o să existe și se declarase o republică populară în, în Odessa. Așa că noi, zic încă o dată, nu trebuie să băgăm capul în nisip, să discutăm care ar fi modalitatea. Sau să închiem un tratat de, să zicem, apărare, cu NATO, cu NATO, sau să fim. Nu știu dacă NATO are asemenea, cum să zic, posibilități, sau își poate permite, de pildă, să încheie un tratat cu cineva ca să apere teritoriul acestui stat, așa cum apără Prea teritoriul țărilor membre. Băsescu a spus dăunesc că poate, pentru că NATO poate apăra țările aliate, țările care partenere, care se află în parteneriat și sunt aliate. Republica Moldova este una dintre ele. Bine, iată, țări. lucrurile se trebuie fixate. Exact, da, da exact. lucrurile se trebuie clarificate. Da, Băsescu spune așa, eu, nu știu ce a spune de pildă Merkel sau altcineva. Exact, da, da. Dacă ar exista un tratat, atunci atunci da, exact. atunci noi putem să ne menținem statutul nostru de neutralitate și totodată să avem asigurat această neutralitate sau se poate proceda altfel, de exemplu dacă ți-amintești, -ți Voronin încerca să obțină un fel de garanție din partea Rusiei, din partea României, din partea Uniunii Europene a stat, -a... da, o garanție neutralității, dar era o invitație și, și era o problemă Obținem mai întâi retragerea trupilor rusii din pe teritoriul Republicii Moldova. Doamne. Ce vorbești tu despre neutralitate cu baze militare străine pe teritoriul tău? Este o absolutitate. Este mai, un non Că Aici sunt, și în, în, în, sunt în societății noastre, pe politică se întâmplă uh, lucruri Pietru, pe, Dar lucrurile trebuie discutate da, da. Lucruri și un, clarificate. clarificate. Da, da, zic, da, ce înseamnă eu? această neutralitate? Ce ne dă, dă această neutralitate? Neutralitate. Dacă neutralita, neutralitatea asta o ia cineva și scuși să te rog, șterge o, o, o parte a organismului său, nu, nu avem nevoie de această neutralitate. Da, e, e, e o iluzie și este o iluzie periculoasă. Ducurești, mai ales că spun zic că Rusia continuă să îltească aici prin, prin agenții ei de influență, toate aceste personaje dubioase, ca Renato do Dodon, Schelen și mai departe. Iată, am spus și Mitropolia Ce cu această declarație? Nitam, nisam. Bun, eu am. Înțeleg că fețele bisericești, clerul, poate, pot să se pronunțe asupra unor probleme din societate. Asta este normal. Dar niciodată biserica nu atacă o sociale Nu, nu știi, decizii luate de parlament, luate da, da. de guvern este chiar Do, ceva grav este... să, Asta încalcă chiar preceptului Iisus care a spus De cezarul ceea cezarului Ce, ce vei... te baci tu în bucătărie Interesant că mai înainte nu observam din partea bisericii așa ceva da. N-am observat în perioada sovietică să zic că măcar odată pâs da. de ce distrugeți valorile spirituale și valorile morale, creștinii ăștia aici în Republica da, Sovietică Socialistă moldovnească. unde erau ei? Și acum, dintr-o dată, încep să demonizeze Uniunea Europeană ca și cum acolo valorile spirituale și morale creștinești ar fi pus în pericol. Și -a, și -a cum interesant. sunt puse în pericol dacă acolo de, funcționează biserici, este liber orice confesiune? Chiar star, da. Dar chiar starea societății. Dar chiar starea... În Rusia se produc pe an de 10 ori mai multe omucideri decât în Uniunea Europeană. Îți dai seama, de 10 ori mai mult, da? E, ce, e ceva de groază. Deci la, la, Pietru, la, dar nu a, numai așa. Da, Rusia. Ruse... Nu văd brâna din ochiul lor. Republica Moldova este printre primele locuri în Europa, la divorțuri, de exemplu. La consumul de alcool. Consumul de alcool chiar nu printre primele locuri. Da. Da. Loc. da. da. Rusia, de pildă, este primul, pe primele locuri după numărul de copii abandonați. Da. Da. Și, adică care? E? Cum poți spui tu că moralitatea, spiritualitatea în Europa? Spiritualitatea a... în Europa ar avea de suferiți, dar uite că Rusia sau Uniunea că este bastionul valorilor Ei, morale da. și spirituale cre creștină. Din, dincolo de faptul că sunt Ei, manipulați acolo, sunt nu, manipulați nu, nu, acest, a, ace, Acesta este un act politic, este un act, putem spune diversionist, este un, și un act electoral. Asta înseamnă că biserica din Republica Moldova, biserica ortodoxă, zice că Oamenii buni, atenție la, la agent ce... Da, da, da. A da. devenit un agent politic al Rusiei și al unor forțe politice aliate Rusiei din Republica Moldova. Eu, eu cred că este o evoluție foarte, foarte periculoasă. Foarte periculoasă. Da. Și mă miră că reacția societății, eu am și scris despre asta, chiar a păstorilor, a. Preoților, pentru că trebuie să spunem că în această metropolie sunt preoți onești, inteligenți, curați. Cred că ar trebui să ia, să ia atitudine. Este ceva, un act nu numai de trădare națională, dar și anticreștin, deja am spus. Dar nu mai avem timp pentru această temă, pentru că am spus că trebuie să vorbim puțin și despre atmosfera electorală, care atât, încet, încet se instalează aici la, la Chișinău. Da, tu ai scris, apropo, în Ziarul Național despre situația pdm LDM-ului, Partidul Liberal Reformator, despre cum ar trebui, în opinia ta, să meargă în alegere aceste partide, o inițiativă curioasă, are și Partidul Democrat Care da. vrea să-și aleagă Vrea să-și formeze lista În baza preferinților Electoratului da. și Simpatizanților și PD Acest fapt a trezit Neunțumirea comuniștilor Și pe mine m am mirat că reacția ce, ce Reacția a fost Că PD-ul astfel se pregătește să falsifice alegerile. Da, dar... Cu cum? idee n-am și n-ai explicat nici Voronin cam cum poți să falsifici dacă simpatizanții PD o să vină și o să și expună, și mi-am repede, o să vină și o să spună că iată eu îl vreau deputat pe cutare sau pe cutare. Da, este și într-un fel și o, o evaluare a potențialului electoral al PD-ului s-ar întâmpla pe de o să aibă și o dezamăgire, să vină prea puțină lume exact. la, la aceste uh, alegeri. Pe de altă parte uh, s-ar putea că să nu poți face nimic din uh, a, aceste liste, fiindcă o să vină moșion și o să-l propună pe vecinul său. Uh, dar, și... dar nu crezi că comuniștii, ceopțin eu așa am înțeles că ei se tem că de fapt, la mijloc ar fi o, o manevră al democraților pentru a atrage um, militanții comuniști, um, cei cu care aduc voturi de, din teren. Totuși știu, au da, și persoane da, de asta Au, dar cum să-i atragi? Că cu ar Arcanul nu o să-i atragi. Păi da. a... Ei zic că o să-i cumpere. Păi, poți cumpere fără această acțiune. Poți să meargă la ei și zic că, hai, nu vrei să lucrezi cu noi? Iată... Uh. O să ai avantaje sau o să ai, să zicem, o, un onorare, un salariu și așa mai departe. Nu știu, eu cred că cedează nervii Partidul Com Partidului Comuniștilor, e, sunt anumite probleme în interiorul Partidului Comuniștilor. a mai făcut domnul Voroniu în o declarație nervoasă, am spus, în legătură cu ziua independenței, Deși, pe de-o parte, se prezintă ca o forță care vrea să stabilizeze, care nu vrea să antagonizeze societatea noastră, dar reflexiile am impresia că îl domină și vorbele nu concit Și într o întrebare foarte pe scurt, pentru că nu mai avem timp, au apărut informații mai multe, că aici vin prea mulți emisari de la Moscova, se întâlnesc cu Dodon, au au fost și deputați. Roș, da, e, a fost, ce, a fost, da. Ce înseamnă asta? Implicarea directă de acum fără să se ascunde Și trebuie să, să ia măsuri Chișinău, poate de genul celor care a luat mm. vorone, dacă ți ai minte, atunci când era într-un conflict cu Moscova în 2005. Da, anumite măsuri trebuie luate dacă aceste acțiuni încalcă legea. În primul rând iarăși trebuie de văzut finanțarea și trebuie de văzut cine sunt persoanele care vin aici și ce fac aceste persoane când vin aici. Mă uit că mai există un candidat care se bucură de publicitate foarte mare și care se bucură și de o finanțare extraordinară. Am, am văzut un anunț că ar veni Sofia Rotarul să cânte în Piața Marei Adunării Naționale. Pentru, el, da. Da, pentru persoana asta și pe de altă parte în internet circulă un filmuleț cu felul în care vorbește această persoană, care comunică această persoană, care pretinde să fie deputat, păi este limbajul unui bandit. Exact, da. și această persoană a fost urmărită și de organele de drept, de aici, din Republica Moldova din și Rusia, din, uh, din Rusia, da, da de uh, criminaliștii sau cei care luptă împotriva da, crimii da. organizate din Rusia, a fost și în vizorul lor. Păi, desigur că uh, și Comisia Electorală Centrală, și opinia publică, societatea civilă, dar mai cum să instituțiile abilitate trebuie să vadă să nu pătrundă bandiți aici, în uh, campania electorală, în Republica Moldova, și să nu fie ales niște bandiți, așa cum se întâmplă de altfel în Rusia, în baza faptului că aruncă foarte mulți bani. Așa este. Da. Eu cred că partidele uh, normale da, dar ca să nu mai Pietru, scuz, dar ca să nu mai vorbim de Sofia Rotaru care se face de râs uh, acompaniind un Bine bandit, Sofia Rotaru încă a venit, dar zic da. am impresia că partidele tradiționale vor trebui data asta să lupte nu numai între ele, sau cu alte formațiuni noi, dar cu chiar cu, cu Rusia și cu uh, uh, uh, uh, agenții Moscovei care adică, se pare că vor unilți pe mult pe, în cursa electorală pe scena noastră politică dar suntem nevoiți să punem punct aici să încheiem emisiunea pentru că nu avem a, timp a expirat timpul care ne-a fost rezervat. Le mulțumesc radio-ascultătorilor postului de radio Vocea Basarabiei Nicolae Negru și Petru Bogato. Vă spun la prevedere! A sunt în demarcurt o unei campanie de sacrificare ca a intervențiilor. Am încercat demiterea guvernului, deputații comunisti au depusând. Depunând ale declaratiilor contradictorii dintre liderii ai. Eu un fosorist am șjudicat o perioadă. Guvernul Alianței pentru integrare Europeană 2 a fost demis astăzi de parc. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Cu bogatul și negru. numai la vocea Basarabiei. Săptămâna politică.